Bagaimana Batam? Bagaimana saya? Batam? Baik ya. Baik. Alhamdulillah. alhamdulillah. Dilanjut ya malam ini, saya. dengan tema yang lain. Insya Allah kita akan salim sampai isya. Kemudian nanti kita lanjutkan kurang lebih sampai jam 8 Kemudian nanti ada soal jawab. Insya Allah secukupnya. Oleh karena itu untuk mempersingkat waktu, ya, kami sepenuhnya sampaikan dan berkata kepada Ustaz Firanda dan IMA Faliatafadal Masyukuran Mahjid Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala tawfiqihi wa mtinanih wa ashadu alla ilaha illallah wa hudahu la sharika lahu ta'zim ta wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih Allahumma salli alaihi Wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih Para hadirin dan Ratia yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana tadi yang telah Disampaikan Bahawasanya Pengajian kita kali ini e, Bertemakan Tentang jurus-jurus Atau trik-trik Untuk bisa menambah Keharmonisan kehidupan rumah tangga Karena sungguhnya Pernikahan merupakan ibadah yang mulia dan ini telah dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an juga dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pesan dari Allah Subhanahu wa taala menjadikan pernikahan sebagai salah satu dari tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa min ayatihi an khalaq lakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala Allah menjadikan kalian ya, istri-istri kalian agar kalian tenang ya, dengan istri-istri tersebut. Karenanya ifwanibillah akhwatul fiddin aznillahu yaikum Allah menamakan pernikahan dengan mitsaqan ghalidha. Wa qad akhadna minkum mitsaqan ghalidha dan para istri telah mengambil dari kalian perjanjian yang berat. Pernikahan merupakan ibadah yang sakral antara perkara yang menunjukkan bahwasanya pernikahan merupakan ibadah yang sangat mulia, lihatlah bagaimana Nabi Musa alaihisalam yang rela bekerja selama 8 tahun atau 10 tahun untuk berkebun, bercocok tanam, menggembala kambing hanya demi untuk menunaikan mahar pernikahan. Kalau beliau ditawarkan untuk menikah, inni uridu an unkihaka ihdhiya hataini ala anta jurani samaniyah tijaj. Wahai Musa Aku hendak menikahkan engkau dengan salah satu dari kedua putriku Dengan syarat kau kerja selama delapan tahun Musa bukan orang biasa Musa adalah nabi Di antara nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala Akan tapi beliau rela bekerja delapan tahun Hanya untuk menunaikan mahar pernikahan Ini menunjukkan pernikahan ibadah yang mulia Tidak mungkin dia rela menghabiskan waktunya Delapan Kalau perkara tersebut bukan perkara yang baik Karena pernikahan merupakan perkara Kenikmatan yang Allah sebutkan yang telah Allah berikan kepada para rasul. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Pada arsalna rusulan min qablikawaja'alna lahum azwajan wadhurriyya." Sungguh kami telah mengutus para rasul sebelum mengkawahi Muhammad dan kami jadikan bagi para rasul tersebut istri-istri dan anak keturunan. Ini semua menunjukkan pernikahan ibadah yang mulia. Bahkan jumhur ulama menyatakan bahwasanya jika ada dua pemuda yang satu Menik yang satu tidak menikah Tidak menikah karena rajin beribadah Tidak menikah demi untuk sibuk beribadah Untuk beri malam Untuk bisa talabul ilmi Untuk bisa Ya mungkin beribadah yang begitu banyak Sementara pemuda yang lainnya Menikah Sehingga kemudian dia tersibukan untuk mengurus anak istrinya Kurang ibadahnya Secara otomatis orang yang menikah Akan berkurang ibadahnya dari sisi ibadah ya, ritual Akan terkurang ya. Mungkin untuk ilmunya berkurang Mungkin Solat malamnya kurang mungkin kenapa? Karena dia sibuk mengurus anak dan istrinya. Mana yang lebih Abdul di antara keduanya? Jumud. Tama menyebut ada seorang yang dia sengaja meninggalkan pernikahan untuk kafaruk untuk konsen beribadah. Karena nyatap ada seorang Datang menemui Nabi SAW. Kemudian dia berkata, Inilah azilun nisa. Aku akan meninggalkan para wanita dalam rangka apa? Dalam rangka untuk banyak beribadah. Maka Nabi SAW menegur dan Nabi SAW mengatakan, Wa ana atazawajun nisa. Aku yang lebih bertakwa dan aku yang lebih takut kepada Allah akan tapi saya menikahi para wanita. Kemudian Nabi menutup perkataannya dengan berkata, Wa man kibaaan sunnati fa leisa minni. Barangsiapa yang benci dengan sunnahku maka dia bukan dari golonganku. Ini menunjukkan bahawasanya pernikahan merupakan ibadah. Dan pasangan semua, suami istri, siapa ya, sutri, harus menghadirkan ini dalam diri mereka. Bahawasanya kita sedang menempuh perjalanan ibadah. Ini oleh seorang wanita yang merupakan istri kita, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu SWT. Oleh karenanya, tak kalah seorang menjalani ibadah dan merasakan pernikahan, perjalanan hidup dia dengan istrinya, merupakan ibadah, maka dia lebih hati-hati, lebih bisa menikmati kehidupan tersebut. Apa yang terjadi antara dia dengan istrinya Sungguhnya merupakan ibadah Kalau diniatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala Jadi sini Kita berusaha mengenal zawaj. Apa sih Tujuan-tujuan pernikahan Karena ya Sebagian ibadah ada makasiknya Ada tujuan-tujuannya Kenapa kita menikah Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala Mengendaki kita untuk menikah ada tujuan yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang dikenal dengan maqasidu syari'ah maqasid, maqasid, tujuan-tujuan yang dimaksudkan oleh Allah dalam pernikahan tersebut kalau kita membaca perkataan para ulama tentang maqaj tentang tujuan-tujuan pernikahan ada yang mengatakan maqasid asli ada yang mengatakan maqasid taba'iyah, intinya maqasid pernikahan kembali kepada tiga perkara yang sangat urgen yang pertama adalah menjaga kemalu kemaluan dan juga menundukkan pandangan dan yang kedua adalah menumbuhkan rasa cinta dan rasa sayang di antara pasutri dan ketiga berusaha untuk ya mendatangkan anak keturunan yang sah. anak keturunan yang saleh. Ini tiga perkara tujuan pernikahan yang paling besar. yang pertama untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Ya ma'asyaral syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddul lil basar wa ahsana lil farj wa ayy taramumuda barang siapa di antara kalian yang mampu ya, untuk menikah maka menikahlah kenapa karena menikah lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan ini yang pertama menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan tujuan pernikahan yang kedua ya untuk menumbuhkan kasih sayang dan rasa cinta Wajahna bayin aku wa rahmah dan kami jadikan di antara mereka pasutri mawat dan rahmah kasih sayang dan ini tujuan yang kedua tujuan yang ketiga ya sebagaimana firman Allah wajahalhum azwajan waturriyah kami jadikan bagi mereka para rasul istri-istri dan anak-anak oleh kerana ilah ini adalah tiga utama tujuan pernikahan yang harus diperhatikan oleh Para pasutri tetkah menjalani kehidupan berumah tangga. Dari sini, wani fil azanil Allahumma Maka seluruh perkara yang bisa mengantarkan kepada salah satu dari tiga tujuan ini, maka nilai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita punya kaedah yang mak yang yang maruf, kaedah tentang niat, tentang wasilah. Di mana para ulama menyatakan al laha hukmul makasid. Bahasanya sarana-sarana hukumnya sama dengan hukum tujuan sarana-sarana hukumnya sama dengan hukum tujuan kalau seorang kemudian ya, mengenal kaidah yaiti mul wajibu ilabi hifahuwa wajib sesuatu perkara yang wajib tidak mungkin sempurna kecuali dengan perkara yang lain maka perkara yang lain itu juga hukumnya wajib seperti Sholat Jumat hukumnya wajib. Tidak mungkin seorang untuk bisa melaksanakan sholat Jumat kecuali berjalan dari rumahnya menuju masjid. Maka proses dia berjalan dari rumah menuju masjid hukumnya juga hukumnya wajib. Demikian juga malah ya timul mustahab ilabihi fahua mustahab suatu perkara yang sunnah tidak mungkin terkerjakan kecuali dengan perkara yang lain. Maka perkara yang lain itu juga hukumnya sunnah. Contohnya memakai minyak wangi hukumnya sunnah. Tatkala tidak mungkin dia bisa memakai minyak wangi kecuali membeli minyak wangi maka membeli minyak wangi juga hukum sunnah dan demikianlah segala perkara yang bisa mengantarkan untuk mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang soleh maka itu semuanya ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala segala perang dilakukan oleh suami istri untuk menambah keharmonisan rumah tangga menambah kasih sayang dan kecintaan antara rumah tangga, di antara pasutri maka juga boleh di sisi Allah Subhanahu Wa Taala segala perkara Segala perkara yang tujuannya untuk menambah kecintaan dan kasih sayang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu Wataala. Dan segala perkara yang dilakukan oleh suami istri dalam rangka untuk saling bantu-membantu, menundukkan pandangan suami atau menundukkan pandangan istri, menjaga kemaluan suami dan menjaga kemaluan istri, maka seluruh perkara yang mengar mengarahkan kepada hal tersebut juga bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah umum. Dari sini kita paham ternyata pintu-pintu ibadah dalam rumah tangga sangatlah banyak. Dari sini kita paham kenapa para ulama menyatakan lelaki yang sibuk dengan istri dan anak-anaknya sering kurang ibadahnya tak kali lebih افضل daripada lelaki yang sibuk salat malam sibuk menuntut ilmu ternyata tidak punya istri miskin dan masih banyak orang-orang seperti itu di sini kasihan kita doakan semoga mereka segera mendapat pasangan hidup ya nangkeras aminnya <laughs> Kenapa? Karena memang seorang laki butuh pasangan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha Dialah Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kalian dari satu jiwa. Allah menciptakan laki dan manusia dari satu jiwa. Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam alaihis salam. Sehingga seperti ada sesuatu yang harus dia ambil kembali. Seorang laki tidak mungkin tenang. Adam ti mungkin tenang alaihis salam kecuali dengan pasangannya karena Hawa diciptakan dari satu satu jiwa. Oleh karenanya butuh, dia butuh dengan ya bagian dari tubuhnya untuk hidup serasi. Seorang laki tidak mungkin hidup dengan tenteram kecuali dengan dengan pasangan hidupnya itu istrinya. Dari sini para hadirin rahimatihillahi subhanahu wa ta'ala, kita berusaha menjelaskan tentang ya trik-trik atau jurus-jurus ya agar seorang atau pasangan suami istri bisa hidup dengan lebih bahagia dan lebih harmonis dan saya telah katakan tadi seluruh perkara yang bisa mengantarkan kepada keharmonisan kepada mawaddah dan rahmah seluruhnya berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang pertama yang perlu diperhatikan dari pasangan suami istri dari kedua belah pihak yaitu masing-masing berusaha untuk memperbaiki dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang suami bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala maka Allah yang akan ya membaguskan hubungan dia dengan orang lain demikian juga seorang wanita jika dalam dirinya dia bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala membaguskan hubungan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala maka Allah akan baguskan hubungan dia dengan suaminya ada satu uh, wasiat yang sering disampaikan oleh para salaf sebagaimana diriwayatkan dalam kitab Al-Ikhlas karya Ibn Abi Dunya dari Maqtil bin Ubaidillah Jazari dia berkata kanatil ulama idza iltaqau tawasau bi kalimat para ulama jika mereka bertemu maka mereka saling berwasiat dengan kalimat-kalimat berikut ini wa idza dhabu katab biha ba'dhuhum ba ila ba'dhin dan jika ternyata mereka tidak saling ketemu maka mereka saling menulis surat kepada yang lain untuk saling nasihat menasihati apa kalimat yang penting itu saya para ulama kalau bertemu saling menasihati yaitu perkataan kalimat tersebut man aslahas sarira tahu aslahallahu ala niyatahu barang siapa yang perbaiki ya, hubungan dia terkala dia bersendirian maka Allah akan memperbaiki yang zahir darinya kalau batinnya dia perbaiki maka zahirnya akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala wa man ma bainahu wa bain kafallahu ma bainahu wa bainannas barang siapa yang memperbaiki hubungan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencukupkan, Allah yang akan memperbaiki hubungan dia dengan manusia. Wa man bi akhiratihi, kafahullahu amra dunyahu. Barang siapa yang dengan urusan akhiratnya maka Allah akan ya mencukupkan dia menurut dengan urusan dunianya, yang perhatian kita adalah perkara yang kedua bainah, ma bainah, ma bainah Allah. barang siapa yang perbaiki hubungan dia dengan Allah, maka Allah akan perbaiki dia dengan manusia, yakinlah bahwa jika seorang suami, ya, jika seorang suami kemudian dia bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka Allah akan baguskan hubungan dia dengan dengan istrinya, dengan anak-anaknya Jadi ini kunci yang paling utama oleh karena kita dapat bagaimana para salaf dahulu menyatakan, saya melihat dampak asar dari maksiat yang saya lakukan pada istri dan kendaraanku dan tungganganku. Orang yang bermimpi ini sendiri kita rasakan sendiri barang siapa yang terjerumus dalam kemaksiatan maka akan nampak dari perilaku istrinya. Oleh karena kalau kita mendapati perilaku istri kurang baik pada hari ini atau kita diomelin pada hari ini jangan-jangan karena kemaksiatan kita lakukan. Kita cek apa yang telah kita lakukan pada hari ini. Dan ini yang ditetapkan oleh para para salaf ini kenyataannya ikhwan. Oleh karenanya kita berusaha perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala ya maka insyaAllah Allah akan menumbuhkan keharmonisan rumah tangga kita dan ingatlah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman وَأَلَّفَ بَيْنَ كُلُوبِهِمْ لَهُ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ, مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ كُلُوبِهِمْ وَلَكِنَ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ dan kalau Allah berbicara tentang kaum ansar kaum aus dan sebagainya Allah mengatakan Allah yang telah menggabungkan hati-hati mereka Wahai Muhammad, kalau engkau menginfakkan seluruh harta di atas muka bumi ini, engkau tidak bakalan bisa menggabungkan hati-hati mereka, tapi Allah yang menggabungkan hati, hati mereka. Kecintaan istri, kasih sayang istri, ya. Cukup kalau kita hanya beli dengan harta. Dia cintanya cinta kalau kita beli dengan harta, Tetapi yang buat dia cinta kepada kita, yang buat suami cinta kepada istri adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh kalau kita bertakwa kepada Allah, kemudian kita mohon kepada Allah ya Allah, jadikanlah suamiku mencintaiku ya Allah, jadikanlah aku adalah satu sahamata suamiku jangan berpindah ke lain hati ya Allah jangan sampai dia poligami ya Allah lepas juga kalau begini istri kita sebab suaminya berdoa ya Allah mudahkan aku untuk poligami selamat salam salam Intinya, ikhwan bahwasannya rasa cinta hati di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya muqalib al-kulub. Allah yang membolak balikan hati manusia. Kapan kita meminta kepada Allah ya untuk menjadikan istri kita lebih cinta kepada kita. Atau suami lebih cinta kepada istri. Allah akan kabulkan. Allah akan kabulkan. Betapa sering saya dapati seorang lelaki yang menikah dengan istrinya. Tidak datang rasa cinta tersebut kecuali beberapa tahun. Ya. Setelah menjalani kehidupan rumah tangga berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang datangkan rasa cinta tersebut. Bilasani Allahu Akum. Ini yang pertama bahawa masing-masing kita harus berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu Wataala. Perkara yang kedua untuk bisa melangkan keharmonisan rumah tangga perlu kerjasama, taawun dankah bertakwa kepada Allah Subhanahu Wataala dalam rangka menjalani kehidupan rumah tangga. Ini cabang dari e, trik yang pertama, yaitu kerjasama dalam beribadah, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wataala. Karena kapan jika pengan suami istri orientasinya adalah akhirat. Dia mengetahui ini adalah ibadah Cuma sementara Kita berusaha untuk bertakwa kepada Allah Maka rumah tangga tersebut Insya Allah Langgang Tetapi kalau salah satunya Orientasinya dunia Ini repot Sering tidaknya Satunya pikirannya akhirat Satunya pikirannya apa Mobil mewah Rumah mewah Seperti Pikirannya terus Suaminya stres Mikir istri yang minta rumah mewah Mobil mewah ya, Semuanya mewah-mewah Sementara suaminya Pas-pasan Namun kapan keduanya Orientasinya adalah akhirat Buah dunia adalah sarana Dan sementara maka akan lebih lebih langgang. Karenanya sungguh indah tatkala Rasulullah SAW alaihi memuji seorang lelaki yang membangunkan istrinya di malam hari untuk salat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam rahimallahu rajulan qoma min al-lail, Allah merahmati seorang lelaki yang bangun di malam hari. Fa kemudian dia salat wa ayqadha zawraatahu, kemudian dia bangunkan istrinya. Fa kemudian is salat. Fa in abada fi wajhil ma a. Kalau istrinya dibangunkan tidak mau bangun, maka dia tumpahkan air, percikan air di wajah istrinya. Dan ini dari kata para ulama, harus ada sedikit pemaksaan. Ini kan suami ingin melatih istrinya solat malam, itu ya tidak. Tidak mau bangun, abdi percikin air. Kalau dipercikan tidak mau lagi, bolehlah pakai gayung. <laughs> Tapi ini ini terakhir, pertama harus halus-halus. hmm cintaku yang lebih indah sayangku enggak mau lagi saya mau poligami, langsung. langsung bangun <laughs> langsung bangun intinya <laughs> ifman agak dipaksa ulama menyebutkan, perlu sedikit pemaksaan untuk melatih istri ber, beribadah dipaksa, dibangun, ayo istri Ayo, ayo ajak sholat malam kan? disitulah kebahagiaan, disitulah kelezatan berumah tangga Karena kalau kita korektasi kita dunia yang nggak bakalan habis dunia dan dia terus berkembang dan tidak akan pernah puas. Namun kalau kita melatih istri kita untuk orientasinya akhirat kita sholat bareng-bareng, maka ini akan menambah kelanggengan rumah tangga. Dalam riwayat yang lain kata Nabi saw. Iza aikodar rojulu ahlahu mina leil fasallaya au salarqaat jamian kutibah fitzaqirin wa zaqirat. Kalau seorang lelaki yang bangunkan istrinya untuk sholat malam, pastallah ya, kemudian mereka berdua sholat. Al salarokat jamian atau keduanya sholat dua rakaat bareng-bareng. Rasulullah SAW tidak mengatakan sholat serbelas rakaat. Rasulullah SAW tidak mengatakan sholat dua puluh rakaat, mengatakan dua rakaat suami istri sholat bersama. Maka dicatat kutiba wadzakirah maka kedua ini pasutri ini dicatat termasuk para lelaki yang senantiasa mengingat Allah dan para wanita yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu Wa Taala wadzakina Allah kafiran wadzakirat ada Allahu lahumaghfiratan waajaran adzima yang Allah siapkan bagi mereka ampunan dan ganjaran yang besar. إِفْلَانِ فِي الْأَخْوَةِ فِي الدِّينِ أَسْأَلْنَاللَّهَ وَعَيْنَكُمْ di antara sholat sholat sunnah yang bisa dikerjakan secara berjamaah adalah sholat malam. Kita tahu bahwasanya hukum asalnya sholat sholat sunnah dikerjakan tidak berjamaah, kecuali ada dalil yang menunjukkan sholat malam boleh berjamaah atau sholat sunnah boleh berjamaah. Contohnya seperti sholat istiqomah, kemudian sholat gerhana, ya. ini dilakukan secara berjamaah. Di antara yang boleh adalah sholat malam. Dalam beberapa kahiyat disebutkan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat malam bersama sahabat. Meskipun di luar bulan Ramadhan, seperti kalau tidak salah Ibn Abbas yang tak kalah Nabi saw sedang solat, ya, kemudian dia pun solat di sebelah kiri Nabi, Nabi pun dahkan dia untuk pergi ke sebelah. Nah. Kemudian juga tak ada seorang sahabat kalau tidak salah Huseyfa atau yang lainnya solat di belakang Nabi saw. Kemudian rakaat pertama Nabi saw membaca surat Al Baqarah. Ini cukup lama. segera ruku, ternyata Rasulullah begitu sudah menjelang akhir surat Al-Baqarah maka dia sudah senang, semoga Rasulullah SAW lanjut dengan surat Ali Imran atau surat An-Nisa Surat an -Nisa. di ujung surat An-Nisa, dia menyangka Rasulullah SAW akan ruku, maka Rasulullah SAW lanjut lagi dengan surat Ali Imran sampai dia mengatakan, hampir-hampir saya tinggalkan Nabi sholat sendiri ya, ini menunjukkan Rasulullah SAW sholat, -sholat bareng ini kita praktekkan, di sini kita seru banget suruh sholat bareng lawan itu rasa ngantuk dan tidak lama-lama dua rakaat saja dua rakaat agar kita dicatat sebagai orang bahagia dua rakaat ini harus dipaksa istri kita dan kalau sudah solat sama istri jangan juga bacanya panjang-panjang jangan kasihan istri mungkin untuk banyak pekerjaan kita baca surat yang apa namanya pesanan istri Mas kalau allahat ahad kalau tubirabil falak ya Ya, jangan khawatir sayangnya. Tidak nah, apa-apa ya, kasian dia mungkin capek. Kita sholat di luar, start di luar kalau mau sholat malam. Nanti kalau sudah terakhir-terakhir, baru bangunkan apa? Istri saya sholat bareng. Meskipun ya, pas suitir saja juga tidak jadi masalah. Yang penting dia sempat untuk sholat dua rakaat. Ya, latih dia kemudian percik air di wajahnya. Para hadir yang mati oleh SWT. Di antara perkara yang Yang perlu diperhatikan oleh Pak Sutri Yaitu Masalah Menjaga pandangan Masalah menjaga Bagaimana bisa mewujudkan Menjaga pandangan dan menjaga kemaluan Dua-duanya harus saling berusaha Memuaskan pasangannya Kita dapati Masalah ranjang Ya, adalah perkara yang sangat diperhatikan oleh syariat. Karenanya kita dapati begitu banyak hadis-hadis yang tegas yang merintahkan istri-istri untuk perhatian serius tentang ini, masalah ranjang. Sampai-sampai dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila rasyhi fa'abada fabata ghadban la'anat hal malaikatuhu hatat." Jika seorang laki mengajak istrinya ke ranjang Kemudian istrinya enggan, maka sang suami pun tidur dalam keadaan ngamuk, dalam keadaan marah. Bagaimana lagi, istrinya enggak mau, dia pun memeluk bantal dengan sekuat kuatnya, enggak ada faedahnya. Gulingnya pun jadi korban, tidak ada faedahnya, dan dia marah, istrinya ngorok, cuai kaja. Maka la hal malaikat, la oleh para malaikat sampai kapan? Hatta terus sampai pagi. Dalam riwayat yang lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, waladhi nabiya dihi. Lihat Rasulullah Sallam bersumpah. Tidak semua hadis Rasulullah Sallam buka dengan sumpah. Tidak semua hadis kecuali perkara yang penting, yang sangat penting. Maksudnya semuanya penting, kecuali perkara-perkara yang sangat penting. Di mana Rasulullah Sallam memberi penekanan. Di antaranya masalah yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, waladhi nabiya dihi demi zat yang berada di tangannya. Mamin rajulin yadoo imroatahu ila firat fataba. Tidak seorang lelaki pun yang menyeru istrinya untuk keranjang, untuk berhubungan. Fata'bah kemudian dia enggan. Illa kana alladhi samai sakhitan alaiha hatta yardo'anha. Kecuali yang ada di langit, yaitu Allah SWT akan murka kepada Hud. Sampai lelaki tersebut ridok istrinya. Ini menunjukkan bahwasannya wanita harus benar-benar serius -benar memperhatikan masalah ranjang. Karena dia membantu istrinya, suaminya untuk menundukkan pandangan. Nanti telah kita jelaskan bahwasannya di antara tujuan utama pernikahan adalah menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Kalau suaminya ternyata sudah menikah masih jelala saja. Kenapa? Karena istrinya tidak perhatian masalah ini. Maka ini kesalahan istrinya. Kesalahan kembali istrinya. Kesalahan yang barang-barang ya. Bersyarikat dalam kesalahan. Kenapa? Dia ingin mencari kepuasan di rumah ternyata istrinya tidak. Peduli dengan penampilannya tidak peduli dengan ranjangannya. kan ya. sudah lima hari apa namanya kasurnya tidak diganti-ganti. Ada bunyi tikus pun tidak diperdulikan, ada kecoa kutu busuk tidak diperdulikan, kata dia suamiku zuhud tidak jadi masalah. <laughs> zuhud kasihan memang kemudian tidak memperhatikan penampilannya. Ikhwan bagaimana ini perkara yang penting. Kerana yang Allah berfirman, yang Allah ayakum, galak perkara yang dilakukan oleh seorang istri agar bisa menyenangkan pandangan suaminya, maka berbalah di sallallahu alaihi wasallam. Saya tahu ada seorang istri yang wassallahu yang ikut fitness supaya apa? Supaya tidak dipoligami, <laughs> ikut fitness. Kemudian supaya apa namanya? Senang menyenangkan hati suaminya. Kemudian dia berhias dan ini dan ini dianjurkan seorang wanita untuk berhias demi demi suaminya. Dan keindahan untuk dalam Islam, Inna Allah Jamilun Jamal, Allah Subhanahu Wa Taala indah, maha indah dan menyukai keindahan. Oleh kerana seorang wanita berusaha memperindah dirinya demi untuk suaminya ini dapat dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berusaha memperbaiki penampilannya. Tentunya suami juga dituntut, dituntut untuk bisa penampilan rapi, menyenangkan pandangan istrinya. Dua-dua bekerja sama. Dan masalah ranjang ikhwani fil lahul awati fil ini terutama pesan tertuju kepada para ibu-ibu. kita lanjutkan ya ada ada azan Isya. Silakan. Alhamdulillah, alhamdulillah sekalian sekian sesi pertama tadlim kita pada sore hari ini. Insyaallah kita istirahat sebentar untuk melaksanakan salat Isya secara berjamaah. Dan setelah salat Isya langsung kita lanjutkan kembali. Ya demikian sahabat Muslim negara di Muslim dimanapun anda berada kajian yang disampaikan oleh Ustaz Firanda Andirja, hafidzahullah yang bahas jurus tu perkaat keharmonisan rumah tangga, yaitu pada sesi pertama dan insyaallah Taala akan kita lanjutkan setelah solat isya secara berjamaah dan.